Skräcken och förvirringen var stark och gjorde folk än mer beslutna att på något vis ta sig över den breda floden. Det fanns dock bara allt för få båtar och flottar. De skulle aldrig räcka till för alla. De fattiga flytetyg som fanns till hands blev mäns oerhört värdefulla. I en uppbrytande, demoraliserad och vätskrämd atmosfär av rädde sig den som kan strömmade folk ner till flodens strand och tog med våld över de flottar som byts av gyllenkroksfolk De som inte skaffade sig en farkost på detta handgripliga sätt började genast bygga själva Till och med överstar och andra högre officerare lämnade sina förband för att göra sig flytetyg Åter andra hetsades av paniken och började förtvivlat leta efter virke Snöbollen var i rullning och växte snart till en lavin Byggnader revs och vagnar slogs i bitar. Folk gick igenom sitt gepäck och valde ut det värdefullaste som de ville rädda med sig. De mest patetiska farkoster sköts ut i det strida vattnet. Människor sökte korsa floden på rustvagnslock av lådor eller vaxtuk på sammanbundna oskoda vagnshjul. Sammanlänkade vagnar eller ranka flottar gjorda av späda gröna träd. Hästar bands ihop och kördes ner i strömmen. Människor som inte hade tillgång till någon farkost försökte simma över. En del med flythjälp, andra utan. Men floden var som nämnts bred och strid. En stark blåst försvårade överfarten än mer. Grupper på tio till tjugo människor gick i vattnet. Men oftast kom bara några fram till andra stranden. Resten drunknade. Det verkar som om huvuddelen av dem som försökte simma över led drunkningsdöden. De som var kvar på stranden blev skräckslagna vittnen till hur strömmen svalde den ena efter den andra av både människor och hästar, vilket ledde till att benägenheten att ta sig över simmande minskade något. För åskådarna såg det ut som renarama självmordet att försöka simma över njeper. Skvadronspastorn vid Smålands kavalleriregimenter skriver När man det såg med vad för jämmer man överfor då resolverade jag och andra med mig att hellre bliva vid hopen. Det måtte gå med oss hur det kunde så vore det dock lindrigare än att göra av med sig själv i vattnet. Kampen om de få sällsynta farkosterna gick vidare. Människor slogs och bräkte varandra i vattnet. De som till äventyr beslag på något slags flytetyg erbjöd stora summor för att ta över andra. Desperata människor stod och bjöd över varandra om en plats till räddningen och priserna steg snabbt i paniken. En plats för en person kunde kosta tio, tjugo, trettio, ja upp till ett dukater. Nyckeln till frälsning denna natt hette pengar. Företagsamma individer lät sina små farkoster gå i skytteltrafik över den breda floden. Kvällen blev natt och den svenska armén, anfrätt in i skälen av nederlagets ångest, höll på att lösas upp i sina fogar, falla sönder. Den svenska ledningen var i detta läge sysselsatt med två saker. För det första höll man på med att bestämma sig för vart armén skulle ta vägen. För det andra var man uppslukad av envisa och omständliga försök att övertala Karl att genast lämna armén och gå över floden. I Gyllenkrogs ögon fanns det tre alternativ nu när övergången av Njeper verkade allt mer ogörlig. Att gå tillbaka in i Ukraina, att fortsätta till tartarerna på Krim eller att invänta ryssarna och utkämpa en desperat sista strid. Det förstnämnda alternativet var det absolut sämsta i dagsläget då man inte längre kunde förvänta sig något stöd av kosakerna. Kungen lekte ett tag med tanken på att slåss men möttes genast av rädda invändningar från generalitetet. Gyllenkrok menade att konsternationen är nu ibland folket så stor att om de får se fienden att mesta parten går till fienden över. Det andra lär att dränka sig i strömmen. Vi ska fäkta när jag befaller dem, replikerade kungen hårt. De höga officerarna blev skrämda och ville att kungen skulle försöka rädda sin egen person. Levenhaupt stod på knä in vid kungens säng och började gråtande lägga ut texten kring arméns utsatta läge. Men kungen sköt otåligt generalen ifrån sig och fräste. Generalen vet aldrig vad han säger. Trots avspisningen insisterade Levenhaupt och menade, svartsynt och mörk, att som man nu stod vore, inte ett annat att tänka upp på än antingen till att bli krigsfångar eller alle massakrerade. Tanken på en apokalyptisk slutstrid svevade ännu runt i kungens huvud, för han svarade bara med ett heroiskt och hänsynslöst, ja, först skall det smälla. Kungen blev nu förmål för en formlig övertalningsoffensiv En hord av gråtande och lamenterande höga officerare Hovfolk och rådgivare Kved, bönade och bad Majestätet måste rädda sig Och inte utsätta sig för faran att tas till fånga Parentes Det är möjligt att det är bakom dessa envisa propor, Förutom givetvis en uppriktig oro för kungen Hos vissa även fanns en rädsla för att Karl, om han blev kvar, skulle förverkliga de lösa tankar han närde på att låta armén gå under i ett sista donande ragnarök. Slutparentes.